Pentru păcatele mărturisite căpătăm canonul de pocăință. De obicei, canonul sau pocăința e chiar leacul păcatului aceluia. Și deoarece cuprinde în trânsul o osteneală oarecare, fie pentru trup, fie pentru suflet, osteneală aceasta se numește ispășire. Iar fiindcă pe tine te mustră cugetul și de aceea ai alergat la spovedanie să capeți liniștire, Sigur că vei primi cu bucurie canonul. De aceea această osteneală după care ai venit de bunăvoie se cheamă ispășire de bunăvoie. Mulți v-ați mărturisit păcatele și totuși cugetul vă mustră. Oare de ce? De aceea că ori nu ați primit leacul după mărimea rănii, ori că l-ați primit dar nu l-ați împlinit. Și vă mustră cugetul chiar și după ce ați împlinit toată pocăința și după ce veți fi ispășit păcatul acela, pentru că mai sunt și păcate nemărturisite. Și până ce nu le veți mărturisi pe toate și nu veți ispăși de bunăvoie toate, nu veți putea avea pace cu părâșul vostru, căci cugetul nostru... Când ne mustră pentru păcatele noastre, să știți că este glasul lui Dumnezeu în noi. Dacă noi am fi cum trebuie, glasul acela al lui Dumnezeu în noi ne-ar învăța tainele lui Dumnezeu și ne-ar răpi în rai încă pe pământ fiind, dar nu poate de mulțimea și de greutatea păcatelor noastre. De aceea ne tot mustră că doar, doar ne vom apuca de lucrul ispășirii și al curățirii. Cugetul e veriga lui Dumnezeu și de Dumnezeu puse în noi, de care agață Dumnezeu mila sa și ne atrage la sine. Ne-ar cuprinde Dumnezeu cu totul și ne-ar îmbrăca în lumină, însă nu găsește în noi loc curat de care să ne cuprindă decât această singură verigă. Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală tot socoteală milostivă, însă pe noi ne doare. Știind Dumnezeu, slăbiciunea noastră nu ne lasă părăsiți în întunericul necunoștinței, ci trimite necazuri sau pocăință, canon, fără voie. Asta-i ispășirea de nevoie, dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi și orice altă suferință. Ispășirea de nevoie e de obicei mai aspră decât ispășirea de bunăvoie, pentru că și păcatele nemărturisite sunt mai grele decât cele mărturisite de bunăvoie. Cu toate acestea, tu, în neștiința ta, te poți împotrivi rânduielii lui Dumnezeu și în ceea ce-ți trimite Dumnezeu spre ispășire să strici și să întorci spre mai mare osândă. Căci toate le poate Dumnezeu fără tine, dar ca să te mântuiască fără voința ta, nu poate. Nici tu nu te mântuiești fără mâna lui Dumnezeu și nici Dumnezeu nu te ridică dacă nu-i întinzi tu mâna ta. Destul îți este că te cercetează mereu și atât de mult te roagă. Iată, hotărâți-vă astăzi și mărturisiți-vă și cele nemărturisite căci aceleas verigile diavolului, în care el își prinde cărligile și ne trage în jos. Unul dintre sfinții părinți spune, Voi vă speriați când auziți aceasta, însă ori de câte ori blestemați într-une cazuri, să știți că lucrul acesta îl faceți și loviți cu ocări mâna lui Dumnezeu în dauna voastră, atrăgându-vă urgia lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei ce o sândesc păcatele altora și nu le văd pe ale lor. Ei vor cădea în tocmai pentru că nu s-au rugat, ci au judecat. Ori de la toți cei ce se împotrivesc lucrului lui Dumnezeu în lume, de la toți aceștia se duce Duhul adevărului și intră într și Duhul satanei care li se face Dumnezeul lor. Sântul Apostol Pavel spune, n-au crezut adevărului și nu l-au primit. Și iată, le-a trimis Dumnezeu lucrarea minciunii să o creadă pe aceasta și să fie osândiți. Alunecarea, în păcate, este o taină a rânduielii nevăzute. Unii cad din neștiință, alții din amăgirea firii, unii din ispita diavolului, alții că îi părăsește Dumnezeu o vreme, ca să-i cunoască lipsa și, în sfârșit, căderea cea mai mare e din urgia lui Dumnezeu. Îl poți opri pe Dumnezeu să-ți întindă mâna spre a te ajuta, dar, după ce l-ai oprit, nu-l mai poți opri să-ți plătească. Unde nu e Dumnezeu, acolo e bătaia lui Dumnezeu.